Ziua universală a poeziei La Radio Moldova Redactori în recital Sunt Adrian Beldiman, șef redacție muzică la Radio Moldova. Voi da citire poeziei de znoadama de Viorel Ploieșteanu. M-am săturat de atâta dor și of ca de o piatră mică în pantof. Și ce să fac dacă între ploi și ceață Picioarele de poduri se descalță? Se smulg din liniște și nu mai dor Secunde încurcate în fuior N-am cum să mă deznod din încleștare M-au prins în gheare trei pisici de mare Decât să stau un cap de masă, jur Mă dau cu capul reilor să fur Unde tocmeală nu e loc de lege Și în post restant la pește mă deslege În grădina te iubesc, de luminița Dumbraveanu. În grădina te iubesc, îngeraș pe ramuri cresc. Pomul vieții înfloresc și cu rod îl veșnicesc. Muzica le este graiul, ne șoptesc ades cu naiul. Florile sunt veșminte, te iubesc, refrene sfinte. Te iubesc, ieși în culori pastelate cu viori. A iubi e artă vie, ca și româneasca iei. Te iubesc, pe scurt, e tei, pe poetice ale ei. Eminescul a sfințit cu parfum de infinit. Florile de tei se știe, ne fac viața poezie. În mireasma lor găsesc acel tainic, te iubesc. Teiu e frate cu mirul, vinul, nafura, potirul, toți pe gura lui citesc acel sacru, te iubesc. Cine are te pe lume, dorul nare cum îl spune. Ți-l-am spus, marturisesc. Te iubesc, înger ceresc. Cântec pentru tine Poezie de Zina Ispaș. De parcă te-ai fi pierdut ieri, Acum nu mai știu dacă te-am întâlnit cândva. E o muzică fină, îmi cânte mereu în surdina și nu pot fugi de tine. Începe să plouă dens, picăturile mă conduc spre umbrela unui copac. Îl îmbrățișez și cred că acesta ești tu. Ziua universală a poeziei La Radio Moldova Redactori în recital.